Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yadlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Terima kasih kepada yang berusaha alijatan kuasa surau, Ustaz, Ustaz, Tuhan guru, Tuhan guru, hadirin, hadirat, mukminin dan mukminat yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang agak kontroversi. adakah perlu bermadhab? Sebelum daripada program ini berlangsung saya letak banner program ni, poster program ni di page saya di Facebook. Jadi ramai lah orang buat spekulasi seolah-olah macam saya mengkafirkan imam mazhab ataupun saya mengatakan tidak perlu bermadzhab. Turunlah dulu dengar. Patutnya kan, belum ceramah lagi dah buat kesimpulan dah payahlah. Baik. Tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Apabila kita membaca di dalam al-Quran, kita dapati di sana ada beberapa ayat yang mencela perpecahan. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu Jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu berbantah-bantah. "Fatafshalu," kerana nanti kamu akan gagal dan kamu akan tewas. "Wa tadhhabu Semangat kamu akan hilang, Fra fragrance bau kekuatan kamu akan hilang. Bila kita semak lagi dalam Al Quran Allah Taala kata, fain tanazatun fi am farudhu ilallah wa rasul. Apabila kamu berbantah-bantah, berbantah-bantah dalam satu perkara hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang Allah Taala kata, itulah ahsanu ta'wilah. Itulah sebaik-baik tempat kembali. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Walaupun hadis itu dipertikaikan statusnya, tetapi sebahagian ulama mengatakan ia hasan li ghairi Dan kerana jalannya yang banyak, Nabi kata, "Laqad iftaraqat Banu Israel, ala isnatain ala alasnatain." وسبعين فرقه وان هذه الامه Bermaksud sesungguhnya Bani Israil sesungguhnya orang Yahudi iftaratil Yahud sesungguhnya orang Yahudi telah berpecah belah kepada tujuh puluh dua golongan dan umat Aku kata Nabi wahai najihil umma dan umat Aku saat taftareh ilah saat salaseti wasabain akan berpecah belah kepada tujuh puluh tiga golongan kuruha fi النار yang melukis semuanya dalam neraka illa wahidah kecuali satu. Hanya satu yang berada di atas kebenaran. Yang lain tu berada di dalam neraka kata Nabi. Qila dikatakan kepada Nabi siapa tu? Ma ana ala ma ana alayhi wa ashabi ialah orang yang mengikut jalanku dan orang yang mengikut jalan sahabatku. Dalam riwayat yang lain disebut al-jamaah Maka sebab itu kita dipanggil ahlu sunnah wal jamaah, Ahlu sunnah yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Kerana ada hadis yang lain Nabi sebut, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Kamu kena ikut jalanku Kamu kena ikut sunnahku, karena sunnah aku. Kerana sunnah ni tariqah As-sunnah maksudnya at tariqah jalan. Kamu kena ikut jalanku dan jalan sahabat khulafa yang digelar sebagai khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku 'adzu bin nawajid kamu kena gigit dengan gerah bila kita baca hadis-hadis dan ayat-ayat al-Quran banyak di sana yang mencela perpecahan banyak di sana yang tak bagi kita berbantah-bantah dan berpecah belah tapi, bila kita semak balik di dalam Al-Quran, kita melihat anak Nabi Adam juga berbantah-bantah. Seawal manusia, anak kepada Adam, generasi kedua manusia, berbantah sehingga berbunuh-bunuh. Kita melihat bagaimana Sulaiman dan Daud, Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud berbeza pendapat dalam nak memberikan hukum Pada satu kes disebut di dalam Al-Quran Kita melihat bagaimana sahabat Nabi berbeza pendapat dalam Perang Badar Dalam tawanan Perang Badar Amar dan Abu Bakar berbeza pendapat Kita tengok dalam dalam hadis ada di kalangan para sahabat yang berbeza dengan sahabat yang lain bila menerima arahan supaya jangan salat asar di pertengahan jalan sehingga sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Nabi nak perang dengan Bani Quraidah. Nabi kata la yusalliyanna ahadukum al asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang daripada kamu salat asar Sehinggalah kita sampai di keperkampungan Bani Qurayrah Sebahagian daripada sahabat yang mendengar arahan Nabi Mereka tetap salat asar di pertengahan jalan Sebahagian daripada sahabat yang melihat perbuatan ini orang kata Sesungguhnya Nabi larang kita untuk salat asar yang solat kata balnun sandi wala mayurid minna dalik bahkan kita kena solat kerana nabi bukan halam, kita solat apabila sampai di perkampungan Bani Quraidhah sebahagian daripada sahabat mengadu dekat nabi ada sebahagian yang lain telah solat mengingkari arahan yang zahir daripada nabi falam yu'annif ahadum minhum dan nabi tak marah walaupun satu orang daripada kalangan mereka yang solat penokek okay, yang tak solat penokek okay maka bila kita membaca dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi, kita dapati, di sana ada ayat yang larang kita pecah belakang. Di sana ada ayat yang mencela perpecahan. Tetapi ada juga ayat yang mengiktirah manusia ini akan berbeza dalam beberapa perkara. Tabiatul insan Tabiat manusia Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam Sampailah manusia yang terakhir Tabiatnya berbeza Kecenderungannya berbeza Kepentingannya berbeza Cara fahamnya berbeza Maka perbezaan inilah Akhirnya membentuk pandangan-pandangan Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT Sebenarnya sebelum saya nak jawab soalan Perlukah kita bermazhab ni? Saya nak cerita dulu Macam mana boleh munculnya mazhab? Macam mana boleh munculnya mazhab? Saya boleh katakan sebenarnya mazhab ini muncul disebabkan oleh satu proses dalam Islam yang dinamakan sebagai isytihad. Kita ada banyak mazhab. Kita ada banyak mazhab. Dan mazhab ini muncul disebabkan oleh satu benda, iaitu isytihad. Apa itu istihad? Istihad ni ialah Kita Keluarkan tenaga Keupayaan intellectual Untuk memahami Apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul Dalam Al-Quran dan dalam sunnah Habis itu ustaz yang nak Ya Allah Ta'ala tak bagi pecah belah Yang Allah Ta'ala tak bagi pecah belah ni Allah Ta'ala tak bagi pecah belah dalam perkara usuluddin. Dalam perkara yang dipanggil sebagai usul. Dalam perkara akidah yang menjadi asas keislaman kita, kita tak boleh beza pendapat. Dalam perkara yang dipanggil, مَا يُعْلَمُ مِنَ الدِّينَ بِالْضَّرُورَةِ Semua orang kena tahu hukum dia. Bahkan disebut dalam Quran dan Sunnah dengan jelas. Allah Ta'ala itu satu. Tiba-tiba ada orang Islam kata Allah Ta'ala dua. Yang ni, kita kena bantah. Yang ni, kita kena lawan. Tiba-tiba kalau orang kata, Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Yang ni, usul din, usul agama, yang mesti diketahui oleh semua orang Islam. Yang ni, kita kena lawan. Perbezaan pandangan dalam bab ni, tidak boleh diraihkan. Macam kita beza dengan syiah. Tak boleh nak diraihkan. Kerana apa? Kerana beza kita dengan syiah. Beza dalam asas. Kerana mereka mencela ibu kita. Ummahatul mukminin. Mereka mencela Aisyah. Mereka kata Aisyah kaki zina. Maka kita tak boleh nak raikan perbezaan pendapat ni. Yang boleh untuk diraiikan perbezaan pendapat ialah perbezaan pendapat dalam bak furuk dalam bab cabang yang mana nabi sebut dalam hadis al-bukhari yang nabi kata iza hakam al-hakim fastahada fa asaba ajran wa, ikh, wa in afta asalahu ajrun wahid apabila seorang hakim seorang pemerintah nak memberikan satu hukuman dalam satu perkara dunia yang ada kaitan dengan hukum-hukum agama, fadhah dan dia beristihad, faasal istihad dia betul, falahu ajaran maka bagi dia dua pahala. Wahin akta bila dia silap falahu ajaran wahid maka dia dapat satu pahala. Maka istihad ini berlaku. Dahulu pada mula Islam turun ijtihad sudah berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berijtihad dalam beberapa keadaan. Yang pertama tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad dalam nak menentukan tempat di mana orang Islam nak berkubu dalam pengkebadaan. Yang ni semua kita biasa dengar. Nabi bila nak pergi perang Badar, Nabi bawa sahabat-sahabat Ni perang pertama dalam Islam Yang mana perang ni Dia memerlukan kepada strategi dunia Nabi pilih satu tempat Hubahab Ibnul Munzir bertanya Nabi Dia kata Ya Rasulullah Ahadha manzilun anzalakahullah Laisalana an nataqaddama minhu wala nata'akhar Amhu -ra wal al ray wal-harbu wal-makidah Ya Rasulullah, adakah tempat yang kau pilih yang kau pilih untuk kita berkubur ni tempat yang Allah Taala turunkan wahyu sehingga kita tak ada hak dan tak boleh nak ke depan sikit ataupun ke belakang sikit ataupun dia semata-mata pilihan kau Nabi kata bal huwa ra'yu wal harb wal makida. Dia adalah pilihan aku, taktik perang yang aku fikir sendiri. Dia kata, Ya Rasulullah, Laisa hadha bi manzil, Fanhad bina hatta na'tia badran. A hatta na'tia ma'i badrin. Dia kata, Ya Rasulullah, bukan ni tempat yang baik. Eh, bukan ini tempat yang baik. Kita kena naik atas lagi. Sehingga kita merkubur di satu tempat, dekat dengan telaga badar. Supaya bila kita merkubur di situ, kita dapat bekalan air yang cukup. Kita berperang dalam keadaan kita ada Kita ada air Dan orang kafir yang berkubu Mereka tak dapat air pada kita Kerana kita akan kotorkan air Selepas daripada dia Dia lalu di kubu, kita Nabi berishtihak Dan ishtihak Nabi Dibincang dan dinilai oleh Khabar Ibn Munzir Kemudian daripada itu Apabila Nabi dapat tawanan perang Badar. Dapat tawanan perang. Nabi tak tahu nak buat apa dengan tawanan perang. Kerana wahyu belum turun. Ini perang pertama. First time dapat tawanan perang. So Nabi tanya pada Umar, nak buat apa ni Umar? Umar kata kita bunuh oleh Rasulullah. Kita bunuhlah sebab yang kena tangkap ni semua kepala-kepala kepala kufur hangit. Dulu masa kat Mekah, geng-geng ni lah yang lanyak geng-geng Islam. Yang bubuh kotoran atas kepala Nabi, geng ni lah. Yang seksa khabab ibnul Ar, ab dia ni lah. Maksudnya, inilah waktu kita nak balik, balik. Omar kata, bunuh ya Rasulullah. Fadrib alnuqahu. Pancong semua sekali. Cadangan Omar. Cadangan Abu Bakar, dia Rasulullah, Jangan bunuh. Ha? Kita minta fidah, ataupun kita bagi mandi. Sama ada kita minta, supaya, mana-mana orang Islam, yang ditawan oleh orang Quraysh, kita minta tukar. Lepaskan seorang orang Islam, kita lepaskan orang mereka. tu fidah. Ataupun mandi. Ataupun kita bagi mereka anugerah. Dia orang ajar 10 anak orang Islam. Sampai pandai, sampai boleh membaca. Kita lepaskan. Nabi seorang insan yang ada perasaan rahmat. Dia setuju dengan pandangan Abu Bakar. Lepas, habis semua tawanan-tawanan perang ini. Dilepaskan. Turun ayat Quran, bagitahu isyihat Nabi Salah pilihan yang nabi buat tak tepat maka lan linabiy ayyakunalahu asra hatta yusqina fil ardh tidak sepatutnya bagi seorang nabi ni ada tawanan perang sehinggalah dia kukuh benar-benar di, di, di muka bumi maksud Allah Taala suruh pun tu sehingga kan dalam sahih muslim nabi SAW bila turun ayat yang kata pilihan dia kurang tepat nabi dan Abu Bakar menangis Nabi dan Abu Bakar menangis Umar masuk, dia kata Ma yubkika ya Rasulullah Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah Fa inni laura'a ma yubkini labakit wa illa latabakait Ya Rasulullah, tolong bagitahu aku Apa sebab kau menangis? Kerana kalau sebab tu boleh menjadikan aku menangis Aku nak menangis sekali Kalau tak aku buat-buat menangis pun okey Nabi bagi tahu ke Omar. dan Omar dia pun menangis atas kesalahan pilihan yang dia buat yang yang Nabi buat walaupun cadangan dia betul tapi dia menangis dengan Nabi. Dia menangis sama-sama dengan Abu Bakar. Kenapa? Kerana, Kerana salah istihfa. Walaupun ada sebahagian ulama dalam kes ni dia kata Nabi tak silap. Dia kata mana Nabi silap? Kerana ayat ni tu pun bagi tahu Nabi salah bukan silap dia kata Nabi tak pilih benda yang afdal. Tapi benda yang Nabi buat tu betul dah. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala tak suruh tangkap balik tawanan perang yang dah dilepas tu. Kan. Tu bukti dia. Kalau salah, dah tentu Allah Ta'ala suruh tangkap balik. Ini bukan silap. Ini Nabi memilih yang mafdul. Alal afdal. Nabi memilih yang kurang afdal berbanding afdal. Kita kata silap dah tu. Kerana silap pilih yang yang tak azar Nabi buat silap cuma Nabi tak dosa itu kita kena faham terteru sebagi orang kata Nabi ni maksum mana ada Nabi buat silap tak Nabi maksum maksum ma minal dunub Nabi maksum daripada dosa tapi dari sudut kesilapan Nabi ada buat tapi kesilapan yang Nabi buat bukan kesilapan dalam nak menyampaikan agama silap dalam perkara dunia Nabi silap dalam perkara dunia. Itu pun dibetulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Allah Ta'ala takkan biarkan kesilapan Nabi itu berterusan. Mesti turun wahyu, kata salah. Seperti mana, Nabi pernah salah dalam peristiwa Perang Badar ini. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Nabi silap dalam isytihad ketika mana dia tengah bersembang dengan orang besar. Daripada kalangan orang-orang Mekah Nabi tengah dakwah Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktub yang buta Orang miskin Tak ada pengaruh Tak ada tak ada kedudukan dalam masyarakat Tanya Nabi tentang Tentang masalah agama Nabi berpaling dalam keadaan muka Nabi Masam Turun ayat wa anja Dia bermasam muka dan dia berpaling Apabila datang kepada dia Orang buta Allah Ta'ala tegur Nabi wa mayudrikalallahu yazzaka anda kadang-kadang kamu tidak tahu bahawasanya dia ni datang bertanya kamu dan dia nak menyucikan diri dia sebab tu tuan kita kadang-kadang nasihat untuk saya dan juga tuan-tuan kadang-kadang orang datang kat, tanya dekat kita masalah-masalah yang basic kita jangan marah dekat dia ini satu benda jugalah kadang-kadang orang tanya soalan basic kita duk pelik apa soalan di sini pun nak tanya tahu no. kadang dia mungkin baru nak balik berislam kita buat macam tu takut-takut dia benci Islam dia benci dengan orang kamu. bahagian kadang-kadang orang jadi liberal ni bukan sebab dia marah kat Islam dia marah kat orang kamu. tapi dia tak berbeza ha? ha, sahabat-sahabat minta ke depan sikit bagi kawan-kawan yang lain masuk oh saya tengok ramai kan lah ni kan eh? ha. insyaAllah ramai ni yang tak nak bermasak <laughs> Terima okay. okay, masih banyak Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tegur Nabi Kerana Nabi tak ambil peduli Ataupun Nabi tak ambil penting Tentang soalan yang ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum Isytihak Nabi tersalah Dan Allah ta'ala turunkan ayat Quran betulkan Nabi tersilap Dalam masalah Dalam sahih muslim Dikatakan oleh Ibnul Jauzi, Nabi tersilap dalam memberikan pandangan ketika mana Nabi ditanya tentang satu umat daripada bani Israel yang telah hilang. Fuqidat umat umim bani Israel, satu bani Israel, satu umat, satu puak daripada bani Israel itu tengah telah hilang. Nabi kata ma ma urrahil al faat, aku tidak melihat, melainkan mereka telah disumpah menjadi tikus. Kerana kalau diberikan susu unta dia tak minum tikus ni Kalau beri susu kambing dia minum Sama perangai macam orang Yahudi Tapi dalam riwayat yang lain Ketika mana Nabi ditanya Ketika mana Nabi ditanya tentang Al-Qiradatu wal-Khanazir Adakah mereka daripada kumpulan ataupun kalangan Orang-orang yang telah disumpah daripada kalangan Bani Israel itu kalau baca sejarah Bani Israel ini, memang ada puak-puak yang telah di disumpah. Dalam Quran bersebut disumpah jadi kerah. Kadang-kadang kita masa zaman kecil-kecil pun, kan, orang-orang tua, kalangan kita beritahu, ini beruk-beruk ni semua ni dulu, ni manusia ni. Tak gizmai ni maaf. Memang dicerita dalam Al-Quran, dalam al Baqarah, ashabus sabt. Allah Ta'ala kata mereka tak pergi selayang pada hari Sabtu, tak pergi ibadat pada hari Sabtu. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Al-qirnad al-qirnadatu wal khanazir." Beruk dan juga babi yang ada di zaman Nabi. Adakah mereka ni daripada keturunan Bani Israel yang telah disumpah menjadi babi dan kera pada zaman mereka? Nabi kata, "Al-qirnad wal khanazir kanu qabla dhalik." Dak dak dak dak dak. Kera dan babi sebelum tu lagi dah ada kata Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi, tidak akan masak, tidak akan sumpah satu kaum, faya ja'alulahum nasla. Kemudian Allah Ta'ala jadikan keturunan bagi mereka. Kata Ibn Abbas, kebanyakan mereka-mereka yang disumpah, jadi kera dan beruk, eh, jadi kera dan Nabi ni, biasanya hidup seminggu lepas tu mati. Mereka tidak berketurunan. So tengok beruk orang ni, bersih daripada sebarang, uh, sebarang jenayah. <tuh -tuh. <tuh. Tak ada maka kata Ibnul al-Jawuzi hadith Nabi yang awal yang kata Bani Israel yang jadi tikus tu masa tikus hari ni sebenarnya daripada Bani Israel itu adalah istihad daripada Nabi sebelum turunnya wahyu turun wahyu Nabi betulkan balik istihad berlaku di zaman Nabi bahkan para sahabat juga beristihad para sahabat lepas daripada Nabi wafat bahkan sebelum Nabi wafat masa zaman Nabi tengah ada Ammar ibn Yasir berisytihad. Ammar bin Yasir kata apa? Dia kata kami pergi musafir, tiba-tiba berjunuh. Salah seorang daripada kami junuh. Cari air tak ada. Bila air tak ada, Fathamarragtu bittura. Fathamarragtu fittura. Aku berguling-guling dalam dalam dalam pasir. Lepas tu aku salat. <laughs> Nabi ketahui bila... Semua kat Nabi Nabi kata Nabi kata inna ma darbah liwajhik wa kaffaik cukup bagi kamu satu tepukan untuk untuk muka dan untuk muka dan tangan. Masa Nabi kata tak berulalah sampai nak berguling-guling. Tapi para sahabat beristiqhat di zaman Nabi. Mereka cuba nak cari hukum. Cuba nak faham kehendak Allah dan Rasul. Bila Nabi wafat, para sahabat menjadi pakar rujuk oleh golongan tabi'in. Golongan tabi'in ini orang yang tak pernah jumpa Nabi. Mereka belajar dengan sahabat, maka mereka digelar tabi'in. Kenapa digelar tabi'in? Kerana dalam al Quran sebut, mereka adalah tabi'in. As-sabikun al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar, wal-ladhi nat-taba'uhum bi-ihsang radhiyallahu anhum wa radwan golongan yang awal daripada kalangan orang-orang muhajirin dan ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan dan orang yang mengikut mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum Allah taala redha mereka wa radu dan mereka reda Allah sebagai tuhan mereka maksud bila nabi sallallahu alaihi wasallam wafat al-Quran terhenti hadis pun terputus Sebahagian sahabat dengar hadis Nabi Sebahagian sahabat yang lain Ada yang terlepas beberapa hadis Nabi Kerana sahabat ni bukan satu umur semua Ada sahabat yang sama dengan Nabi Untuk tempoh masa yang lama Seperti Abu Bakar